Pisani svet, radijska oddaja, brez zvonja, barve in okusa. Oddaja o življenju zgodbi no tistem, kar znikne med izkušnjo in besedo. Vsak četrti ponedeljek v tem letu, ob 11.20, na poluživo, na frekvencah Primorskega bala. ponedeljek ob na na frekvencah Primorskega En lep dober večer na Primorskem valu in v drugi oddaji Pisani svet, ki je še vedno brez vonja, barve in okusa. Dobar večer. Dobar večer. Uh, pripravljamo Mateja Salči in Teja. Za dan smo pa pripravili za vas dva obsežnejša prispevka. V prvem bomo poslušali intervju s Tomažem Kosmačem, bolj znanim kot Kozmo iz Godoviča, pisateljem. Uh, v drugem delu pa bomo se posvetili mitom oziroma zgodbam o tem, kako je nastal slovenski narod in kasneje slovenska nacija, uh, pa tudi par primerom uh, izrazov slovenskih takozvanih, uh, uh, ki se na katere vplivala, bomo rekli, politična zgodovina teh krajev. Čist na koncu pa bomo še, besedo dve rekli o tem, zakaj ljudi živali in rastlin ne more ostaviti nobena ograja, če ne, pa je še tako špikasta. Um, zdaj pa kar vas vabimo najprej k naši lastni dramatizaciji odlomka iz kozmo romana Sabina. Sabina je na Facebooku postala domala vodilna opornica. Njen prevratniški za nas me ni čudil, saj v življenju skoraj nič ni bilo prav. Vse vprek je vihala nos in se pritoževala. Če sem pohvalil njeno brezhibnost, je takoj odkrila sivilas na lasišču. Če sem navdušeno govoril o državi, ki mi je povišala socialno podporo, se je zgrozila in me označila za vodljivo lutko. Rož praktično nisem smel prinašati, ker so jo spominjali na Pelargonije, te pa smrdijo. Ob bi živali je najprej pomislila na klope, ki jih mora doma trgati z mačke. In kadar sem se občudojoče zazrl v nebo, preparano z bliski, je izustila. Spet mi bo nevihta vihta računalnik. S tako različnimi pogledoma na svet sva se odpravila protestirati v Ljubljano. Slovenija je ostajala. Dovolj je bilo plenjenja tajkunov in pokvarjenih osamosvojitvenih junakov. Meni se je sicer totalno žvižgalo tako za rajo, kot za pohlepneže. Ampak Sabino bi pospremil kamorkoli. Ti boš kričala, jaz pa pil. Sem ji oznanil ob izstopu iz avtobusa. Saj, tebi je vse eno, kaj se dogaja z nami. Več ali manj sem pritrdil in na ulici ocenil mi moj doče ženske. Lahko se skrijajo pred tvojo lepoto. <tuh> Je stisnila. Mislil sem resno. V mojih očeh in obena ni segla niti do kolen. Protesti naj bi potekali pred parlamentom, vendar tam ni bilo nikogar. Poklicala so Simona, enega od organizatorjev shoda. Je odpadlo? Ne, na kongresnem trgu smo. Premaknila sva tja in se spogledala. Na prizorišču se ni dogajalo nič. Vzrla sva le postavljene zvočnike in kopico praznih stolov. Na okrog je postopalo kakih 30 ljudi, vključno z nastopajočimi. V sebi sem se posmehnil FB revolucionarjem, kajti na računalniku sem zasledil ogromno potrditev deležbe, všečkan in podpore mitingu, ampak vrteti gobel za tipkovnico je eno, dvigniti rit, drugo. Vidno razočarani Simon naj jo sprejel in rekel. Sedite, začelo se bo. Tamo, hanceraj, začrta politika, pa nasi dalje Prisluhnila se razpredanju o krivicah, ki se godijo trpečemu slovenskemu ljudstvu. Med štirimi narodnimi buditelji je Simon edini posredoval dognano alternativo, drugi so zgolj analitično podajali naučeno učeno snov. Zaspal bi, če ne bi mimo prikolovratil neki tip in se psihologinje. Ta se je v govoru dotaknila pravic homoseksualcev. Zagovarjate isto spolno partnerstvo? Se je gromko oglasil. Ampak ali nista moški in ženska temelj družine? S, ta vendar moramo spoštovati tudi. Se je zapletala, ker dotlej brala z lista. Kaj pa pravice otrok? Kako se bo otrok počutil? Vrstniki ga bodo zasmehovali. Kdo je tvoja mama? Janez ali Marko? Veste gospod? Se je lovila. Mar ne bo zaradi tega uničena njegova psiha. Tukaj smo, da bi upozorili na krivice v družbi. Ga je preglasila Improliga. Zadovžena je bila za vzdrževanje pozitivnega vzdušja. Tip se je še nekaj oglašal, ampak nasprotovanje ni bilo dovoljeno. Glupi skeči so ga zrinili ozadje. zadje. Zabavali niso nikoga razen mene. Sarkastično sem šepnil v sabini, Čudovita demokracija, komaj čakam, da se posplete na oblast. Ne zdi se mi prav, da so ga utišali. Je kislo izustila, tudi meni ne. Je rekel Simonu gostilni, kamr v gostilni, kamor smo z vrhuško vstajnika zavili po shodu. Na vzore običajnega videza je bila očitno nekaj posebnega. Deci vina je stal 5 evrov. Jezen, ker bi v trgovini za tak znesek dobil tri bule, sem siknil, sami sebi ste na men. lajete v luno. Naslednjič bo bolje. Je optimistično izjavil Simon. Ljudstvo je prestrašeno, komaj se prebuja. Njegova zagnanost mi je zavezala jezik. Iskreno je hotel spremeniti družbo na bolje. Za ostale ne bi dal roke v ogen. Prej bi rekel, da so uživali v lastni pomembnosti. Ne teži, se je oglasila še sobina. Sam si izbral to ušterijo. Držalo je kot pribito. Buditeli so hoteli drugam, vendar je bila moja žeja prehuda, da bi zmogel čakati na bolj oddaljeno postojanko. Skrušeno sem potisnil kljun v Poslušali smo odlomek iz zadnjega romana Tomaža Kosmača z naslovom Sabina. Kozmo danes živi v Godoviču kot svobodni umetnik in bojem socialno podporo. Prvič je svoje kratke zgodbe objavil v leta 1987 80, v reviji Mladina, od takrat pa redno objavlja v literarnih revijah in drugih časnikih. Njegova obširnejša, torej iz knjigove dela, ki jih lahko dobite v domačih knjižnicah, so zbirke kratkih zgodb Driska, žalostno tudi resnično. Hvala Bogu ki jo je napisal pod pseudonimom Bogomir Hvala in Punk is Dead. Um, na, romani pa so um, Varnost in zadnji roman Pet Sabina. Po njegovi kratki zgodbi Zapor je leta 2007 nastal kratki film Weekend paket v produkciji RTV Slovenija. Med letoma 2001 in 2004 pa je bil aktivni član kulturno-umetniškega projekta Hydrogliste Poslušajmo intervju s Tomažem Kusmačem. Mm. Kaj ti je najstarejš spomeno v življenju? Oh, to je pa tako prešajno, Kaj nam ne možno na nekaj odgovoriti. spomnim se, recimo, prve besede, ko sem se jih nadal, ni bila mama. Tomaž ne zna. <laughs> In jaz sem pa v bistvu shodil pa s prehovorov pri njih treh letih komej. Na, na Facebooku tvojmu maš pisatelj, ki se preživlja z redkimi honorarji, dokaj je redno socialno podporo in občasnim vrtnarjenjem. Ljubitelj mačk in cenenega vina. In pa, ki sem na netu v kako te mediji opišajo, kako te predstavijo, te predstavijo tako zelo podobno, kakor ti samega sebe predstaviš. Ampak ti si najbržo oliko več, kot nekdo, ki je red Pije pa na mačke pa, a ne? Ne, pa moje sem za delno. Od prvno se bom dotaknil Facebooka, ne. Jaz pišem roman, ne. Pišem ga skozi prvi liter. Po ko spijem prvi liter, imam ponovat, se rečem, dosti, je. In grem z drugim literom na Facebook. Na Facebooku sem z na basen. In skozi toma me hoče videti, dokaj sem skozi povčen, ne. ko kot vidiš, nisem dobro. Tako, jaz spijem često vrmo ritmo tukaj, ne. In uh -huh. imam tistih klasičnih sto da se pijan sem na je To je v vsak tretji dan. Uh -huh. To se pravi, dan pijem, drug dan se zdravim. Um, Tereza Vuk recimo mi je rekla, lahko te Kozmo, ker si pijanc, sem jaz malkoholik. Recimo, to je velika razlika. Uh -huh. Kako? Razlika v tem, da jaz lahko niham, kada alkoholik hočem. Ne. V bistvu se je tiži začeti piti, kot pa niha pri meni. Življenje z arkeholem beli barvetu. A si predstavljaš, da bi lahko izpisajno, raditev v Izpisajno? Ja. Ne, ko bi, bi se uh, uh, ne. Jaz tuši ka... z nire najemljam kot digla, ampak kot nojo. Naša vodaja je zelo v tem, nekako smo se tako zastavili, kako iz življenja nastajajo zgodbe um, in kva se zgodi pri tema. Ne? In zato smo se tudi tebe zbrali, ker ti res pač svoje življenje daš v knjigo. A, a življenje kaj zgubi s tem, a pridobi? Pojim te o tem, ne, ker ljudje, ko berejo knjigo, so moji starši, ko so brali. Ne. Mi niso brali kot desetule tiče menem, ampak enostavno kot knjiga. Zato ker njihče te ne bo gledal kot desetul ti. Pa čem čem stokrat poviš desetul ti, ja, ja. Ja, ja, ti se likne. Velika kvaliteta ta je, je tu neopsojajna. Ne, ne? Kako prije že tega, da tuk neopsoješ? No? Ti ne vem. Želiko, da je tako samo. Včasih sem od jaz skrijal, da pijem, Pol, sem pa enkrat uh, opazil kako je to neumno, da moraš sem proznati svoje slabosti. To no, se te kad nekrat cel svijet odpra. Enkrat tista uh, tabu tema, ne, uh, Preznašaš si v ciljemu svetu, pa se ti zdi vse drugo, če samo umevno še naprej govori. Te, te osebe v, tvojih, v tem, kar ti napišeš, niso idealizirane, so realne, tak, kot taki človek je. Da, ti so neče, če pišeš iskreno. Ja. se z njimi ne poistoveti, zato, bi si bili v nečem podobni, ampak kr, so lahko realni kot on. Pošič mi je to ful, recimo v Sabini, ne. zem razumev in razumevenim uh, opisati, zlobeznjo opisati, tudi ta druge, sam Sabino, kaj je tista ne idealizirana. Ne se pojdi, ki vse. se stokne matrem, ampak sam napišem tak, kot je. Sam to sem gledala, recimo to zaporedje, kako se izdajo knjihe, pač spirke, teh kratki mm -hmm. zgodbo romane in je skor na dve let. Ne, to je ful hitro upalo v bistvu. Kako je to šlo čakaj? Driska je šla, daj vam... Uh, to piše 98. 1890. V 1890 mm. je. Driska je bila tako napisana, viš, da sem pisal tako tekste, ki nisnemo v lajfu, kaj drozga počit. Pa sem jih pisal, pa je tako malo pohastinak. Pa je bilo tipa mošič, men pa še bel neka, sem mi dal za pet. Pa sem sem stisnil, da če meni zastojim, da je drinkal. Dokled me njen tip se riče, da je še, ne. Pa je rekla miš več doma. To, ko sem že razgubil, za dvi driske, in pa kar sem še eno samodal, in potem je nastala zbinka. zbilka. Polka je šla, ne, sem bil pa skupim poranas, da vse, kar jaz napišem, je valda čisto vzlatuva. In sem se, sem tak pršel domo ne, in kar spisal, kava je na zgodna In tako je nastala žalostno resnično. Ko sem jo pol, enkrat sem si prav ritualno ridil, sem kar sneml iz sem tam jih lepo tak postavil, hrmada pa vse skurl. Pa ko včetno mora vsak narediti na ta, kanomna, zali, na ritu, ker da se je pol zavljena, da je naredil ti od boga dan. Po sem se znaval, čel pisati skozi hvala Bogu, ne kod sem eh, naredil priredba evangelija. Tisto sem zbrohal, res tako. No, pa je prišlo panti izred, tam sem pa že, kolikar tuk, kot se gri pisa, ne. Pa je bilo pa že, varnost sabina, Se pravijo, če se za računaš pit knjih na 3-4 litre, ne gre vam. Za pa podpisoval pod pseudonimom? Hvala bogu za to, ker bodojče precej katoliški kraj, ne? Pa tudi starši a, bi se zla, pa počutil nelagodno, če bi vidim, da sem jaz to spisal. A če še je že starše pa ali nikoli niste zvideli, da ste ti napisali? Ja, ja, vem, da je foter prebral, ne, ne ni komentiral. Sem, pričekal sem večji odziv, tak, je bil še on, k Salman Ruzdi, ne, pa... Ja. ...ka sem ga prehajnal z stih, ja. ne. ...kaj ko, mi ti, ne... ...preber tole. <laughs> <laughs> po se strane to tudi kaže na, na ono, kako je kira vira... M, ...strpna kira ni, ne. Mhm. Uh -huh. Sem na še razne ekstremiste, pa v Ampak v katoliških uh, jih je zelo malo. Ja, to najbolj ne zato, ki je vera taka. To najbolj zato, ki katoliki večino živijo v družbah, kjer se jim ni treba... Jaz mislim, da bojo katoliki spet ekstremisti, hitarate. Mane. ne. Jaz sem zelo naklonjen bolj. katoliški ja. Zelo Čeprav... Če kdo prevera, jaz si mislil, da sem največji gravši uh, do njih. Mm. Zelo naklonjen, ker mislite, To pač človeka izpolnjuje, ker je hrihmažna, še hodijo hostilne, hodijo hmaš, ne hodijo v hostilne, več ne hodijo hmažne, je v bistvu plač zadružene, če ne se yeah, pomagaš, da je nek nek Ta osnova je že fina, jaz sem jo pol cirkus svojo močjo in izrabljal. Se jaz sem katoliški naklonjen. Pa ta lepapišnja, sploh všiščna vzadnja, Frančišek. Sada to vmešal in je v bistvu vprašalna politična, tudi vprašalna človeka, v jih pravedi, to te ne moč. A veš, tukaj je ena taka v katoliškem, da če se še tukaj ne reč da te zakonske zveze so pa nespremljive, ne? Frančišek je dokaj strpen do tega in jih bo prej slej mohlo to tu poželjiti. Ja, ne, o, čakujem to, je, bomo videli. Mislim, se je en red, ki bi rekla pisateljev, kar jih jaz poznam, da je zelo prostodušno rečeš, ne, v bistvu, to je moj life, te zgodbe so moj life. Ne. Se pravi, so noter tudi ljudje, ki jih ti poznaš, ne, so je želena, pa me zanima, kako je toj kroh prijateljev, ki so omenjeni, sprejejo to je delo. To, če se spomnim, dreske najprej, ne? Bil sem res precej tako radikalno, ne. So se vsi prepoznali vseveda, po ne idri. Kaj sem, sem napisal, sem pročekal, da mi je res do tak uh, vred sabno, nekdaj. Ampak lih kontra je bilo. Večjo meni sem me spračal, zakaj pa mene nisi omino. Ah, lepo. <laughs> ja, lepo. Ja, tu, Vsak bi bil rad del zgodbe. <laughs> Pomet je potem, ne, bel, ko se je ta naša demokracija širla, ne. Tiži sem pisal so idri. Mislim, sem še iz sem sam nesem smel zapisati vsega, kar ima, ne. Sabini ni ime Sabina. Ne, Sabini ni ime Sabina, ime jo Olga. Če sem kaj takzga ne, kar je bilo nespremljivo. recimo zadnji so mi, mi zdanč, pol leta nazaj, sem je dal za napisati od tega časopisa revije v Idriji, tale nova kak je že, čak tam nekje oh, To bo Idrija. To bo I. Je. <laughs> yeah. No In sem uh, napisal nikaj, ja, ne? Res dober tekst. Ampak sem dal sem naprej, kaj autorizira demo reči, ne? Ne, tist, kam je dosle vse dovolil, se je ostrašil, ne? Ne rekel, tega pa ne boš objavil. Pa sem bil res tako, viš da ga nis neče kakšna, vsaj po moje misljenosti, v kakšen zus spravl, nekje in taj. Ne rekel, kam jam mo sitnosti na shiftu če bodo to predal za so se full ba tudi ali vi včasih ni bilo tarka ja sem revolucionarna lava Izlila iz komunističko kondoma koji je penetrirao nacionalistički ud živim na forumima znaju me svi ja nema milosti tresem kurcem po tastaturi svaki zarez je prijeki Svaka tačka, metak, čelo. Kod mene nema backspace. Samo enter, enter, enter. Jebem majku Nikolasu. Porči se do zadnjeg cigana. A neolog ne ovog našeg. Od naših ni kafu s mirom ne mogu da popijem. Ja sam član, ja sam aktivista. Lice iz kotova, lice sa TVA! Čitan i moralan. Ja sam človek za svaki dan. Od mene strahuju portali. Flašej ih moji komentari. Ja posiva na ulicu. Prosječne studente i džake. Oni loši mene jebu. do završi ne planiraju. Ostaju mi ovi osrednji da s njima liječim svoju abstinenciju. na kriminali korupciju. Od septembra do juna, a onda Tunis, Egipat, Tučepi. Non-stop akcija izmori čovjeka. osjećam sa dalekim narodima. Zemlje su daleko, al patnja mi je bliska. To su ljudi, a ne ova naša stoka. Ja se ubi boreći za njih, a oni ništa. Jaz imam najbrze v Frišnju spomenu Sabino, ki se na zadnje brala, v bistvu. Um, pa not ima Facebook kar pomembno vlogo je hra, ne? in pač razmerju med kozmotom, pa Sabino, kako se končala prek Facebooka. Pa tudi pri tem, ko si je zelo kritičen do aktivizma iz Kauča, prek tipkovnice. Um, pa na enemu mestu si da v dcerkasti ko napišeš, a ne da itak na te shode proti korupciji, ki so bile, a ne da ustoi vse slovenski takozvani, da si daj kozmohodu, ne samo zaradi sabine, ne, da bi šel itek kamorkoli. Ampak si pa to romano primerijo z protesti na trgu revolucija od sajto JBTZ-ja, a ne, ko je pa pač kozmohodu. A pet na pet. Češ, <laughs> ja, te ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Dan Dan ne, ne, nasproto ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, nam forsirajo pač ne, Facebooka, ne, ne, ne, ne, da to ne, ne, ne, V primerjavi, recimo, spet 20, 30 leti. Smisel je, ne, če bi bili eh, protestniki iskreni, pa niso. Oviš, pa eni stran se pritožuje nad vsem, Po drugi stran pa predno, predno, ne, ovljo tis mehanizm. Hodijo na šiht, se skrivajo, eh, kakr so bolniške. Eh, enostavno se opirajo sem besedami. besidami, kaj treba pa kaj napraviti, ne, Uh, so pa lepo tiho, kot No ja, to hidroglista, ja. V bistvu je bilo tak, ne, da menedžer Petya jeml uh, gostilno Črni orav v mm -hmm. Ideri. In jaz sem tak, kad še tako navadil, da katera sem se ga napil, sem se v parku Ligo. Ne, da, kad je še bil park, katera zga mm -hmm. nije več, to me res boli. Ne. In vidi, da še vpet te več, kot mi mene, ne, in da je najkrat o govoru, Uh, sem rekel, da bi pa jaz tudi rati nekaj ne, na uh, tistemu alter art. Ja. Pa je si ti, kva si ti, povej mi. Ne. No, sem mu povedel, ne. A je rekel, naleži sem to, na klub, tudi nekaj rastuari. Moje ne. no, pol čez dva teda sem če nastupil. Pa je popet te na ena idejo, ne, da bi zbral vse take ne, umetnike, ne. Zdaj na jim pokažemo kločena se povjeska, bo po mnojo potil smo gleda, vse pijamo. In smo bili pol vsi, na vsakom naslopu smo bili nabrisani in iz rešeni. <laughs> to se spolje, prav hodil, no. Pokaj Hatlak se je pridružil, Hatlak je pol začel malo tako resno uh, tu štekati. Kdo, kdo vse ste bili hidrobljiste? Je bil Dule Moravec, doščan režiser. Uh -huh. Po malo na kitajsko živit, zdaj je spet tukaj, zdaj, kar predstavljal režisert, dokumentarico. Ja. Pol Intiha, ne, on je zdaj šel v Gost živit, pol je bil Lazar Matjaž, on je bil že takrat vpokojen kot, kaj se mu je nekaj razodelo. No, oh. pol gledaj, ko je Hartlok nehal, je Rok Šinkovec pošel, ko imel pa zdaj Brincu babu. Ja se spomnim, da me je najbolj, da vem, kje bilo, to, sem najbolj me izabavljal, ta kontrasta ne, najprej hatlak, like, ne, čez trezn, saj videti, je bil čez trezn. Ja, je bil Na harmoniku, ena, baha odčpila ja, ja. izpreletavalo, razove ja. šaru. Um, pa pa ne, mislim, je zbil ti odzad, nekaj kaj pa to koma, da v bistvu nit, se ni smogli ja. tako naplikati, da bi mikrofon ne. <laughs> mis na skrivtus mire dobem dobra ideja, ne. Ne da za zaključno mese sem se spalno tam pa njih 20, da sem sem do kadih svojih počil je v eno to brez izhodno sem jeznil. Sej kozem tukaj motherfuck naše ne, na ne 60 let v svetu trpo po odlašo smrtjo, kačem, ne, in sem začel dilat se na morje. To v bistvu beltake, eh, kot bi reko, otroške so na kudr. Pravzaprav ni hotel se zaris obit, ne. Ampak, če bi ratelo, bi pa ratelo, ne. In sem tak, eh, ko sem hodil pa cist, sem se kar po noču lihul na cista, pa čakal, da avto, da me pregazijo, ne. Pa sem nisem navmikal, avti so šli mi mene, ne. To torej je nevdva kati šlo. Zdaj, če pomislim kakšne omnosti ne, lahko mi šel sam čez noge, pa bin maljeto, kje tanske. Ampak, takrat sem v enostavnost, sem hodil čim prej se riš tega sveta. Polvinje sem se... Eh, Uh, na, Napravil štrik, ne, da sem obejsel, ne, pa se je uh, uh, luster iztrgal, pa me je uh, padel na me. Pa sem se s plinom tol, pa mi je plina zmanjkla. Lih takrat, kad, kad sem odklopil. Hvala Bogu. Bo. Ja, ti šla v No, čem reči tako za zaključno misl, da človek ne smi nikoli obupet, ne Jaz sem se pol uh, najdel v in vsaki ima kaj vseb. Treba je samo poiskati, pa ne obupati. Zdaj lahko tudi tako, razumem, ne ogupat, poskusi sam. samo mu <laughs> Mislim, da najbrž je veliko ljudi, ki nimajo zaradi okoliščin sploh možnosti najdeti, v čem so dobri. Jaz se, če tak poliješ, tudi jaz ne snemo kaj okay, veliko, ne, kaj okay, snemo, tega ni snemo. Hmm. Ampak vse prej, slej najbiš, ne. <sluz>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 Da-da-da-da Evo, Hadavič, Šont iz Idere. Uh, prej sem pozabila, da je Kozmo za zbirko kratkih zgodb Driska leta 1921 prejel nagrado za najboljši prvenec, Bil pa je tudi dvakrat nominiran za nagrado Dnevnikova fabula, uh, ker so zaslužki s pisatelevanjem izjemno majhni, poslušalstvo vabimo, da se v naslednjem mesecu čim bolj izposojate njegove knjige. S pomočjo urne solidarnosti bomo pomagali Toma Tomažu, da lažje preseže kvota za prejem knjižničnega nedomestila. Hvala Hvala. Pisani svet. A, v no tistem, kar in ponedeli kot na poluživo, na frekvencah primorskega mala. Tako, zdaj smo prišli v drug del oddaje, kjer smo skrpali skupaj ene pet virov, čist različnih, zato, da bi brez naših besed skušali odgovoriti na par vprašanj o tem, kako se je sploh izoblikovala ideja, o tem, da je ozemlje, na katerem živimo danes slovensko in od nobenega druzga. Um, ob tem bomo tudi rekli par besed o tepkah, kako so dobile ime. Čist na koncu nam bo pa polska pesnica uh, Vislova Simborska pomagala odgovoriti na vprašanje, zakaj ograje na meji nima prav nobenega učenka. Um, zdaj pa najprej smo se vprašali, ko smo začeli delati ta prispevek, pravzaprav o tem, kdaj, kako, pa tudi zakaj je postala pomembna meja med tem, kaj je slovensko in kaj ni. In uh, najprej je treba reči, da se sodbe o tem, kar je naše, zmerjo stvarjo v nasprotju do drugega, se pravi do tujega. In da, če je drugi, recimo, naj bo to Hrvat, Mađar ali pa Siric, Če se izkaže, da nam je preveč podoben, pol ponovat um, na lašč poudarjamo razlike. In bolj, ko jih poudarjamo, bolj so seveda velike te razlike, bolj opazne. Uh, če bi se recimo za spremembo odločili povdariti podobnosti, bi se pa mogoče lahko izkazalo nasprotno, da smo si v bistvu precej podobni, pa tudi, politične meje, ki ločujejo, še zdaleč niso večne, kaj šele samoumevne ali pa celo naravne. Uh, sodbe o tem, kdo spada v določen narod, se vedno ustvarjajo za nazaj, ker je svetovna zgodovina v veliki meri zgodovina migracij in nobeno v zemlji, kot pravijo čisto. V ta namen ga je treba šele očistiti, šele takrat je tisto, kar je naše, Recimo, slovensko mogoče ločiti od tujega. Nažalost, pa se ljubezen do lastnega ljudstva ali naroda v trenutku, ko začnemo pretirano poudarjati razlike, lahko spremeni v nacionalizem. Od tot do sovraštva, do tako imenovanih, tako imenovanih tujcev, znotraj in zunaj meja, pa ni daleč. Vsak kot nas je namreč kulturno in genetsko zmešan. Se spominjate Agropopov in pesmi Samo milijon nas je. Njen avtor Aleš Klinar je v dokumentarcu nekoči bila dežela pridnih o vplivu oglaševanja naločitev Slovenije od CFRE povedal, da je s pesmi želel kritično ošvrkniti porast slovenskega nacionalizma konec 80. ih let 20. stoletja. A večinom ljudi je zgrešila njegovo ironijo in pesem vzela povsem za svojo. Tako koč kot os, osamosvojitveno himno. V tem komadu se agropopovci sklicujejo tudi na enega bolj razširjenih mitov po letu 1991. To je mit o karantanski državi in koroški kot zibelki slovenstva. Poslušajmo, kaj vedo o konstrukciji slovenstva povedati agropopulci zgodovinar Božo repe, Filmski, filmski dokumentarist Marko Sajko in France Prešern v interpretaciji Marka Breclja in Ivana Volariča-Feja. Na to naselite vse eh, naslanja mit o slovenski državnosti, torej zgodni srednjeveški državnosti, karantaniji, ki naj bi bila za slovence neke vrste izgubljena država, eh, srednjeveški zgodovinarji, tisti, ki pač na eh, znanstveni osnovi, ne, zanikajo To prepričanje, da je tukaj šlo za izoblikovan narod slovencev, ne, ki naj bi v tej državi živel. Ne, torej gre skratka za prenašanje današnjega pojmovanja naroda, torej v neko daljno preteklost. Ne, torej gre za imaginacijo, neke slike, eh, nacionalne zgodovine v česko ko sploh še ni nastala. Če rečem narodna noša, pomislim na tisto z... Na tisto z... Hmm. Ja, na tisto z albo! Ja, pa moš pa reči slovenska narodna noša. Ampak, ker smo narodna milica nadomestili z ljudska milica, bi moral reči slovenska ljudska noša. Tole misliš je slovenska ljudska noša. Ja, to je slovenska ljudska noša. Ampak, mogoče bi morali reči stara slovenska ljudska noša. Ja pa ne bo prav živim. vem, Reč moramo, stara slovenska kmečka noša. Ja, ampak tudi to ni. To! to, tole, to, to ja, tole! To, ja. Ne, tovariša, ta je pa iz Gornje Avstrije. Ja, pa majo glih take avbe, kak so naše. Ali pa imamo mi zelo podobne avbe, kot so te. Vsaj sto let pred nami so jih nosile in so prišle k nam preko Štajerske. Pred kom pred nami? Pred slovensko narodno nošo. Mislite pred tole? Ne, ne tole. Tri torej tole je slovenska narodna noša. Po starem pisanju bi sklepali, da so jo vsi slovenci in celoslovani nosili in to še prej, pred katerokoli drugo nošo. Tudi, da mislite najbaž na alpsko varianto slovenske nacionalne noše. Bele gate se vidijo na kolenih, rdeča marela v rokah, alba na ženski glavi. Ja, to je. Tukaj gre za instrumentalizacijo zgodovine. Narodna noša je voščila dobrodošlico kralju Aleksandru in kraljici Mariji. spremljala jugoslovanske fašiste orjunaše na njihove pohode in končno je morala zaželet še zmago novemu redu v Evropi, Rupniku in slovenskim domobrancem. odrasljajem, pa je narodna noša le rešila slovenstvo. Težko pa je govoriti, da to že kar pomeni neko močno skupno nacionalno zavest in hkrati seveda tudi uporabo pojmov, kot so Slovenija, Slovenci, slovenstvo in tako naprej. Tako da recimo beseda Slovenija se prvič pojavi še leta 1844, Torej, v eni od pesmi takrat zelo znanega Janeza Vesela Kosevskega, ne, ki je danes vsaj za mojo generacijo, ne bi rekel, ne, bil manj v zavesti, zato ker ga je nadkrilil v in še nekateri eh, drugi. Vrbi. Vrba, srečna, draga vas domača. Oh, Osjah. Meine liebe kleine štad, domestische. <laughs> Kjer hiša mojega stoji očeta. Wo meine faderhause ist niks horizontališe, aber vertikališe. <laughs> da buka žeja me iz tvojega sveta. Für trinken wollen sie artikel Aus deiner Welt. Ne blass pelar, bigolfierer Kaccha. Nix mit Wagon kommen. Fast banditen Vipa. <lacht> ne wedel, wie kakose aus Trupp präobratscha. Und ich weiß es nicht, was nach Gift metamalfose fahre. Sekar surcesi sladkega <lacht> Obeta. Alles zusammen. Was, herc, aus cukr, volen nach futur? Mi ne bila bi vera vase vzeta. Niks, religion, nach mi jih vergisa. Mi bil viharjev notrnih pigrača. Ciklonen, ajfar. Ibi nič, di marionelke. Zvesto srce in delo noročica. Ein herc. Sehr lieben Und arbeit kleine hand. Zadoto, ki je nima miljonarka. Für kasir artikel. Dame mit miljon HVX. Bi bil dobiv z izvoljeno devico. Ich habe na futur mit Frau aus horoskop. Mi mirno plavala bi moja barka. Und so... Majne barke švimen niks dinamiše. Pred dom, pred točenim pšenicam, aus foyer, hause, aus kugl artikel, majne esem flora, bi bližnji sosed varoval. Svet Marka. Manj kamarad aus Kirche, Nis Lagbank, izvachten na Futuro sentrum. Mark Gvesa. V našo se zemlji tiše život Kod nas ima ljudi, a žena ima Slavit i pije koliko će ti duša Tako se to radi kod nas Ja sam čovjek Žika, domaćin sam bez mane Domačica mi uvek stoji iza i sa strane Ona znaka Žika mazi tada šlive rastu, Al ko ženu ne bi je taj i čovjek nije Neka bude čista, dobra, vredna i ne krađa A za one druge stvari inači će se mlađa Tako se to radi kod nas Sa Zlatni bore se do zadnjeg daha. Kako se to radi, kod nas. Ali vse znamo da sa starim mocem nema šale. Ako pisneš dok priča, ostačeš bez glave. Jer kada stari pričaju, mladi samo slušaju. Nek se uče znanje staro, to je ono znanje pravo. Kako se to radi, kod nas. Pazite se, deco, ovvijem se zapada. To se plaćenjička banda belosvetska. Grupo svima zatrovaše našu prostu glavu. Ali mi smo orah tvrd, ne damo se tako lako Ako treba sad u borbu krenut ćemo jako lako Tako se to radi, kod nas Tako misli človek Žika in njegova brača A sa decom što ih ima, loše mu se vraća Tako se to radi, kod nas Ni sinu, ni čerka za školu nisu vredni Al pametni telefon ima svaki problem sredi Sin mu je mamčina, sav je mišić mašala Mori pare više ne vole, da jede Ljubovi mu još su veći, opasni su Alvera. overa Hrabri moram reči, svaki ljutog ima kara Tako se to radi, kod nas Četka mu je TV zvezda, peva igra što je lepa U kući mu polukola, svaki dan pred šeta. šeta Svaku noću sitne sate, vraćaju je kući Ko su momci, što je brate, glava će mu kući Kad je žika, pita sine, ne li Tako se to radi, kod nas! Šta ti da daca, rade? Kako to si? Hvas pitao, da, da mlađe kovane? Šta se sad, djeca, ni Žika? Tako se to radi, od nas! Tako Žika, gleda, čuti, ništa više ni ne pita, a da braća ovo vide, misli umro bi od stida. A kod braća stvari još gore život postoji i ne mora sina odzadi diže ruke, kuća trese se od buke. Tako se to radi, kod nas! Kod nas je kao šeski, ali bolje je mi naše! iz daleka, ostalju, reži, ko glas. Spaneči, ne se to radi, kod nas! Evo, so odpele besno Škrip Incorporated v komadu Tako se to radi, kod nas, uh, tudi pri nas, a ne? Uh, So pa prejle o bolj specifično, um, bomo rekli, uh, Ti, od tisti slovenskosti, ki bi jo radi ločili, od te, ki so ane peli v njej, peli Agropop v komadu Samomiljon nasja iz leta 88, uh, poslušali smo tudi odseke iz predavanja Božuta Repeta s naslovom mitske predstave pri Slovencih. Uh, tisti uh, odlomki v Narodni noši so bili iz dokumentarca Makota Sajkota iz leta 75. na koncu sta pa vrbo po svoje v Nemščino prevedla in zinterpretirala Marko Brecel in Ivan Volarič Feo, posnetek je bil pa iz leta 1985. Uh, še zmeri poslušate odajo Pisani svet, kjer se sprašujemo, kaj je naše in kaj je tuje in kako pravzaprav ločiti eno od drugega če sploh Um, treba je reči, da ustanoviteli slovenske države, se pravi te iz leta 91 in edine, so se sklicevali na slovenski jezik in kulturo, a ne, kot tisto posebnost, ki nas loč od drugih. Um, pri tem so pa mogoče pozabili, da je slovenščina tudi nastajala skozi cajt in da je skupaj z ljudmi, ki jo govorijo, prepotovala cel svet. Zato je na barvo, okus in von slovenščine vplivalo Marsikaj. Sigurno ekonomske krize in vojne, pa tudi turizem in popularna kultura zmeri bolj. In zaradi vseh teh premikov je vsak jezik in z njim tudi, s tem tudi slovenščina neizbežno prepreden pardon, z vplivi drugih jezikov. In Če se vrnemo k preširno, recimo v njegovem cajtu so med izobraženci prevladovali grški, latinski in pa nemški vplivi, tem, ko danes to vlogo igra Angliščina. vendar je uh, dediščina iz časa Socialistične federativne republike Jugoslavije v pogovornjem ziku še vedno precej živa, uh, še posebej v kletvicah. A ne? Maršu! <laughs> um, no, za primer smo vzel en druh izraz malo bolj mil. Uh, Poposlišmo. <laughs> Jok, vrate, odpade. <laughs> Ja, jog, brate, odpade, mogoče tisti glas in smeh, se ga kdo spomni, uh, bo sad, povedal, yeah. kje je za tiste, ki se ne spomnimo. <laughs> yeah, to, kar smo slišali, je iz filma To so gadi uh, z leta 1977, um, ki ga izgovori Mary, igrajo Milada Kalezič, um, In iz razvezenega jezika, ki je prosti slovar žive slovenščine, dostopen na internetu um, in ga lahko dopolnujete vsi mi um, in nastaja pod okriljem Društva za domače raziskave, smo izvedeli, da ta vzklik Jog brate odpade, je postal posebno popularem s tem filmov, ker ga je nenehno meri ponavljala. Dokler ga ne začnejo ponavljati tudi drugi liki v filmu, zanim pa gledalci, ki jih je, je, bilo najmanj 200 tisoč. In velja za enega najbolj gledanih slovenskih filmov. Torej, njegov komični učinek na rabi neslovenskih elementov, kot je turščina, jok in, brate, tako imenovana srbo-hrvaščina. Kaj pa pomeni jok v turščine? Ne. Ne. Um, uh, Tako je ta izraz jok, brate, odpade, poleg vprašanju razmerju med visoko in nizko kulturo, naslavlja tudi kompleksno razmerje slovenske kulture do tako imenovanih južnih kultur. Toda, ne se samo beseden ljudje in ptice, težave pri reševanju našega, od tujega nam delajo tudi rastline oziroma njihova semena. Kdo ve, kam jih odnese veter, kam erozija, kam reke, kam ptiči, Kam ali cvetličari? Ali pa vladari. Na to temo uh, je, sta imela kar nek zanimivih storij, za povedat uh, prebivalca uh, do, doline reke Idrce, bom rekla konkretno stopenka, še bolj konkretno kmetije pravajsko, uh, ki sta nam povedala nekaj več o tem, uh, zakaj tepke, recimo, ane, se prav sorta a, hrušk, a, niso tako v tohto, no, domačiske, slovenske in naše, kot bi si mogoče miselni, ampak je tudi na tepke, ne da bi pravzaprav one bile krive ali pa to hotle ali pa ne hotle, vplivala politično zgodovina. In a, poslušmo kaj sta nam povedala Jožica Ogrizek in pa Boris Pirih. Marija Terezija je leta nazaj sprejela uredbo, da mora vsak, ki ima en hektar ali več, nasadi tudi eno tepko ali več, oziroma toliko, kar pripada po, eh, po zemlji, oziroma po številu hektarov. No v tem primeru, pri tej hiši so. Eh, Naredil zelo velik, nasadil zelo velik tepk in ko so prišli te vradi nekaj od Franca Joževa oziroma Marije Terezije na ogled, so videl, da je veliki bilo takrat, je bilo okrog tisoč stebl sadnega drevja, ne samo tepk, to so bile eh, hruške, jabolka, orehi in druge, eh, No, Zato, ker je imel velik nasajenja, je tudi dobil eh, sliko Marije Terezije. To je bila približno 60 visoka in 40 široka eh, slika, ki je še zdaj nekje napodstrešil. Kaj se šeš da je? Rečeno je bilo, če kdo ne bo nasadil, da jih bo dobil toliko udarcev po zadnji plati. No, ko se prišli kasneje pogledat, se prav po nekaj letih, in če niso dobili nobene Ali pa če so dobili premalo nasajeneh tepk, jih je pač gospodar dobil po zadnji plati. Zato so potem rekli, to niso tepke, ampak so tepke, kjer jih je fasel po Ja, samo ni zanime v Ale lahko ali je tudi slika Marije Terazije, <laughs> Ale. Ja, ne, tudi lahk, tudi <laughs> lahk, se pa po da je velikovač ljudi, da bilo parit Ja, sam so, če so se kasneje zmislil, je verjetno tepka prišla za to, ker, ker so bili tepeni. Ja, nas so pa... Meni pa to ostalo, da so pa rekli tipka na gre, da bo krpala, kot mora biti že in zrela, in so jih pa opirali, ki pa polno ostalo, so jih pa s nekšne dolge veje, pa dar v veje, pa so jih tepli. To zato, zato ja. ni isto, ali ne? Ne, ne, ne, zato, se ne, ne, ne, zato, ker, ja, ker, tam, na, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Češple se tepe, vse kar se klati, orehe se tepe, ja, se tepe oziroma se jih klati. No. Ampak so orehi. So orehi. Ono so češpe. No, so češpe, pa, pa so jabolka tiste, ki niso za. Ampak so jabljka. No. <laughs> depeš, nareceš, kako tepeš na jabolka Tako je bilo in to je... Povedala, ta stara Vajskoka, ki je imela 92 ali 94 let, ko je umrla. Sto let je imela, ko 1860 je začel Jernejc saditi tepke. Lahko pa tudi že prej, tu se navi, ampak ona je rekla, jaz sem toliko stara zdaj, tu je bilo pa toliko let nazaj med našimi in njihovim, med domačim in tujim, med staroselcem in preseljencem, med avtohtonim in tujerodnim, mogoče med indijancem pa kavbojcem je včasih težko razločiti kljub mejam, ograjam ali žicam, kot je tiste, ki jo na slovensko-hrvaški meji postavlja vojska. Zato prispevek zaključujemo s pesmijo polske pesnice Vislave Simborske, ki je leta 1996 prejela Nobelovo nagrado za književnost. Pesem je iz leta 1976, ko so v Evropi tako kot danes stale visoke železne zavese. Vislava Simborska, psalom. O, kako propustne so meje človeških držav! Koliko oblakov nekaznovano pluje čeznje, koliko puščavskega peska se presipa iz dežele v deželo. Koliko gorskih kamnov se na tujo posest v izivalnih poskokih. Ali moram naštevati ptiča za ptičem, kako letajo ali pa pravkar sedajo na spuščeno zapornico? Čeprav je le vrabec, je repek njegov že zamejski, a kljunček še tukajšnji In povrh tega, kako se vrti? Od neštetih žuželk najumenim le mravljo, ki se med levim in desnim škornjem obmejnega stražarja na vprašanje, odkot in kam, ne čuti dolžno odgovoriti. Oh, ko bi natančno videli vstan red naenkrat, na vseh kontinentih. Mar ni liguster, ki z nasprotnega brega tih otapi prekreke sto tisoči listek. In kdo, če ne sipa pred dolgoroka, krši sveto področje pri obalnih voda. Je sploh mogoče govoriti o kakšnem redu, če se niti zvest ne da razmakniti, da bi bilo jasno, komu katera sveti. In ali ni graje vredno, kako se vlače megle, In kako se praši stepa po vsem prostranstvu, kot da bi sploh ne bila razpolavljena? In kako se razlegajo zvoki na uslužnih valavih zraka? V vabljivi žvišk ptičev in pomenljivi klokot. Lekarje človeško je lahko res tuje. Vse drugo so mešani gozdovi, delo krtov in veter. Pisani svet. Pradiska oddaja, brez vonja, barve in okusa. Oddaja o življenju zgodbi na tistem, kar znikne med izkušnjo in besedo tako četrti ponedeljek v tem letu, ob 20. na použivo na frekvencah primorskega vala. Predem se poslovimo, bomo v veter spustili še nekaj samo reklame oziroma dve a, a, napovedi dveh umetniških dogodkov, ki se v bistvu razširta kar v tri ali več. A, najprej bi povabila vse, ki vas zanima biotehnologija oziroma a, genetski inženiring za domačo rabo, bomo rekli, za kuhensko rabo, a, da pridete v cmak v petek, a, kjer bomo najprej a, a, a, um, mi je v bistvu. Ful ljudi, ful veliko občinstvo imamo v cmak v crknem, ne? treba povedati. Ja, seveda. V Sloveniji. Ja, v Sloveniji. Ja. Na planetu zemlja. v ja, petek, 27. novembra. Ja, ob petek, 27. novembra, ob štirih se v odsmaku začenja dogodek z skupnim naslovom biotehnologijo ljudem. Um, prvi del bomo izvedli kar mitrije, se pravi Sveta trojica tukaj v etru. Um, in sicer bo šlo za tako tri urno, recimo, Uh, likovno in literarno delavnico, kjer bomo bolj kot pisali in z barvicami delali škarjelmi in z limom, kjer bomo iz obstoječega gradiva, se pravi z reviječ, časopisov, fotografij, reklam, vsega živega, uh, rezali stvari in jim dali nove pomene, s tem ko jih bomo po svoje sestavljali nazaj skupaj, se pravi kolaži, rezanke oziroma katapi v tem stilu. Potem ob 20ih pa pride v smak bio umetnica, oziroma intermedijska umetnica Robertina Šebjanič iz Ljubljane, ki bo kar lepo v smaku pokazala, kako se iz jagod, zmrznenih jagod in pa še enih drugih pripravkov, ki jih tukaj ne bom razlagala, naredi v bistvu pokaže oziroma izloči oziroma ekstrahira a, DNK od jagod. In to tako, da so vidne s prostim očesom, pa še pitne oziroma užitne. A, za tiste, ki bo pa to čisto mač, bomo pa tudi pripravili a, še kakrk drug koktejlček, ki a, zgleda vesolsko ali pa saj futuristično. A, eden se sliše, se kliče vesolčeva možganska krvaviteva tole v petek ob dvajstih odsmakov, evo, vabljeni. Um, v petek 19. decembra pa ste vabljeni na odprti ateljet Tandema Small Bad Danger's, ki bo za javnost odprt od 15. do 18. ure. Um, Small Bad Danger boste predstavili svoje ateljajsko delo in novo nastalo pobarvanko. Do ateljeja pa pridete hm, v bivšo, sta, bivšo trgovino pijač, in line, če kdo ve, drugače pa na močnikovi ulici v crkne. Ja, pri najnovej, nasproti najnovejšega parkerišča v Cerknem. Um, pa treba še povedati, da je oba dogodka podpira občina Cerknem, tako, kot to odajo tudi. Ja, je. Uh, no, zdaj pa naslednja, torej tretja odaja pisani svet, ki bo tudi zadnja za nekaj časa, bo na sporedu Primorskega vala v ponedeljek 28. decembra, torej četrti ponedeljek v decembru, ob 21. uri. Nestrpno do nestrpnih, vas do naslednjič. Pozdravljamo. Teč. Matejč. Pasalč. <laughs> Čau. <laughs> Pisani svet. Radijska oddaja, brez vonja, barve in okusa. Oddaja o življenju zgodbi no tistem, kar znikne med izkušnjo in besedo.